Філософському зазначила Валька. А то навіть мій Степан забеспокоївся, все таки вони йому родичі. Руденька зирнула на вальку з сумнівом, бо не могла повірити, щоб той вайлуватий Степан хвилювався. Але сказати таке вальці треба було, бо годиться таке турбуватися за пропалих родичів. Звісно, сказала вона, ховаючи в слово голочку, я б тоже безпокоїлася б, коли б моя тітя пропала. А знаєте, що тіресно, знову жила руденька. Баба Тамара думає, що не рекетери її завезли в другий город, а чорти І що той другий город – це було чистилище, про яке їй розказувала Вікторія Вікторівна Бо люди там з песячими головами, асфальт майже розплавлений і дуже пахло смолою Це значить, що пекло було поблизу сті. А може то й пекло було, спитала Валька Ні, чистилище переконано, мовила Руденька, бо не тільки чортів бачила баба Тамара, але й ангелів. І каже, зібралися коло неї і так красиво співали, що тепер їй все време співати хочеться. «А може в неї була біла гарячка?» спитала Людка. «Я теж так подумала», мовила переконано Руденька. «Ніхто в пеклі горілку й шоколадки продавати не буде. Це рекетери її на польову завезли». Каже баба Тамара, коли таке чистилище, то ще можна жить, я б каже, вже там і осталася. І вони всі троє засміялися Руденька-тоненько, Людка заливиста, а Валька бухаючи і коливаючи товщем по цілому тілі Від того сміху їй забило подиха, тож витягла інгалятора і дихнула Так мені сьогодні ноги болять, поскаржилася Ну кожен тобі суставчик виламує Мабуть на дощ, мовила Людка Мене в городі все поскручувалося, а земля як порох. І вони всі разом зирнули на небо, в якому стояло повите туманом сонце. І було якесь ніби не живе, те сонце. І хмарки в небі порозпливалися і порозкладалися, ніби повмирали. І гнили собі помаленьку. І текла з того неба суха енергія, начебто пісок, засипаючи тим піском усе живе і суще. Хати, городи, сади, бур'яни, річку, горби, людей, тварин – Птахів, і кожного на околиці долала млосна знемога. Тож усі, хто був на той час у хатах, чи в дворах, чи в садках, чи збирав колорадського жука, якого цього року наплодилося понікуди, чи на вулиці, раптом зупинилися і всі разом, та водночас позіхнули. Так само вчинили і троє співрозмовниць у Вальченому дворі. Листя на деревах поопускалося, ніби прив'яли, так само і зелень на городах, і бур'єний, за винятком тих нових, які ніколи раніше на околиці не росли. Квітів на грубих, високих і м'ясистих стеблах, що пахлись сумішчю, лайнаю, деколону і Чорнобилю, котрий цього року ріс, як ніколи, буйний, високий, соковитий, темнозелений, ніби він один разом з тими новими квітами у рослинному царстві царював. Не їла його тля, цього року густо обсипала кріп, а петрушка так і не зійшла – не їла й клопи черепашки, що їх розплодилося невидимо, особливо густо попсідали кущі ревеню. обприскуючи їх сморідкою рідиною, аж ті ніби ворушилися. Не їла й плодожерка, що прокушувала сливки, і ті дружно падали з дерев, лягаючи зеленим колом, поморщені й зелені. Не їла й гусінь, що густо поплітала яблуні цього року зовсім без плоду. Та гусінь, як і личинки колорадського жука, Виладновувалася одна побіч іншою по п'ять у рівний ряд, і такими дружніми рядами, як колись за комуністів піонери, жерли листя, дірявлячи його й тлячі. І людка, валька та руденька таня на мить завмерли в якийсь глибокій, може, трохи й містичній задумі, ніби вимкнулись зі світу і вдивилися не так у світ довколишній, як у себе, адже й в кожній з них сиділи невидимі гусениці й пожирали їх. Хвороби та думки їхні. Інтересно виходить, сказав шурик, прокинувшись, був покритий липкою плівкою поту, ніби слизом. До речі, коли прокидався, обов'язково будив капілю, торкаючись її сокровенного місця і погладжуючи. Мама побувала у чистилищі, а я в раю. К чому би это, Лілічка? Як ти думаєш? А що воно таке чистилище? спитала капіля. Ну, ето католики придумали, сказав Шурик. Пойди до Вікторії Вікторовни і вона тобі розкаже. Ну к чому Бето?» Не бери дурного до голови, сказала Капіля, скидаючи Шурикову руку із сокровеного місця.